Човешки права, протести, репресии и надежда. На фокус е годишният доклад на Amnesty International и той не е за хора с слаби нерви. Гостния е регионалната директорка на Amnesty за Източна Европа и Централна Азия, Мари Стратърс, която беше на представенето на годишния доклад за състоянието на правата на човека 2024 в София. Това се случи вчера, а сега имаме шанса да й кажем добър ден в студиото на Хоризонт до обед. Добре Uh, благодаря. Благодаря. И eh, честа сам uh, с вас днем. Много ви благодаря. За нас също е чест да сте с нас, с слушателите на Хоризонт до Обед. Благодаря и на Колян Кирилов, който ще помага при превода. Ами да започнем с този въпрос. Вие казахте вчера, че Amnesty International още от своето създаване през 1961 година знае, че правата на човека са постоянна ежедневна практика и борба. Така ли е и до днес? he said amnesty since its establishment in back in 1961 knows and is fully aware that human rights is a constant everyday battle is that the same case today that's absolutely correct absolutely right. for better uh or for worse for good, in this regard let me pay tribute yes, if uh, i may uh, to the най новото попълнение към семейството на Amnesty International в България. Офисът се намира в София. Пожелавам им много успех. тези, които подкрепят техните усилия, които правят ежедневна е помощ за развитието на гражданското общество, ако ми позволите, ще ви дам и пример Казах, че са постоянни ежедневни усилия и постоянни ангажмент. Както може би знаете, днес е ден номер 100. Първите сто дни на администрацията на президент Трамп изтекоха днес. И мисля, че целия свят наистина е смаян от скоростта, от интензивността с която тази държава, която с десетилетия беше разглеждана като лидера на движението за свобода, за защита на, човешките, .е. на правата на човека. И виждаме сега как гражданите на Америка трябва ежедневно да полагат усилия, за да могат да защитят своята свобода. И ако това е случай за Съединените американски щати, то тогава това е случай и за целия свят. В годишния доклад наричате това ефектът Тръмп. Как конкретно той се прояви в Европа и в Азия през 2024 година а, наричате го ускорител на опасни тенденции? Но какво означава това в реални политики или действия? In the report you call it the Trump effect. You it the, um, uh, of, uh, how, this, how did that um, have an impact on uh, European agenda? the trump effect um is illustrated by his administ administration Пълният отказ от страна на неговата администрация на това, което виждаме като отношение cifras, за спрямо универсалните права на човека по отношение на беженците, по отношение uh, на мигрантите, свободата uh, uh, на сдружаване uh, и на мирно събиране, и също така, до някаква степен и цифровите права. Освен това, или да кажем, втората администрация. На президента uh, Търм, заедно с много други uh, силни Kingdom държави, заедно с Обединеното Красство и Израил, публично uh, uh, подкрепиха гуината на Израил в Ивицата Газа, въпреки заключенията на Amnesty International, че действията на държавата Израел в Газа представляват геноцид и court, въпреки предупреждения от Международния съд, uh, който е най-висшият съд в тази връзка, с uh, призиви да преостановят тази незаконна окупация на окупираните uh, палестински територии. Още нещо в Ивицата за администрацията на президента Търмпа продължи uh, уражените Gaza, доставки uh, въпреки, че uh, беше един uh, договорен, един изключително труден uh, период на примири и постоянно продължават uh, с uh, усилията да смутят uh, това, което се случва в регион. Ще ви питам и след малко за ситуацията в Близкия изток, но uh, вашият доклад е за за 2024 година. А Тръмп встъпи във втория си мандат януари 2025. -та. Как тогава неговите политики са повлияли сцената още миналата година? So in, um, Политиките на президента Тръмп са изцяло нови по отношение на скоростта, по отношение на мащаба, по отношение на интензивността и ще говоря конкретно за 2024 година, те насърчиха и направиха по-смели други авторитарни лидери да напредват по-бързо, да развиват по-бързо своите репресивни тактики. И предвид това, през 2024 година, и в перела преди 2024 година, повишаване на авторитарните практики какво означава това? Това означава систематично приемане на законодателства и политики на всички континенти по цял свят, които стигматизират и наказват активисти, които се борят за климатични права, защитници, правозащитници. Of и чрез използване на не само, но чрез законодателство, което нарича тези усилия екстремизъм и борба с тероризма, за да дискриминират срещу тези актьори. Of, uh, и, няма region. да сте изненадани, когато and спомена и съответно класическите, so типичните and закони and за регистрация на чуждестранни агенти, който мисля, че и в България беше направен European... пореден опит да бъде прият този закон. Мисля, че like и в рамките like Slovakia, на други държави от Европейския съюз, като Словакия, Унгария, разбира се, те копират тази практика от Русия и други държави в региона правят същото. Това са някои от примерите. Да, давате съвсем конкретни примери, когато говорите за тази транснационална заразност на авторитарните практики. А, примери, включително от промени в законодателството, споменавате и България. А, опитите да се прокара закон срещу чужестранните агенти също е влязал в полезрението на Amnesty International. Разбираме. Но искам да ви попитам сега за а, голямата тема за уличните протести и цената на уличните протести. Как Амнести реагира на репресиите срещу протестиращи и лъгъбата общности в Турция, Грузия, дори България? Какво виждате в тези случаи? Има ли нещо, което ви тревожи особено? You basically outlined uh, the trans uh national variety of those laws uh, in countries in eu including Bulgaria but I want to ask you about the street protests in particular and the price for those street protests how did amnesty react to those uh protests including the lgbt e uh, protests and in, in uh, Turkey in particular in, in the repressions uh, репресивни межори, които са върши протест. Една от тенденциите, които документирахме по цял свят през 2024 година е именно този осъществен нацист върху правото на мирно събиране. Те не са концентрени единствено и само върху правата на половата идентичност, ако разгидане също в Польша, правата на в Сърбия. Адекватни стандарти за живот и прозрачност там са фокусирани около управите бюджет, са фокусирани протестите в момента вземането на решения, процес на на решения в областта на обществените поръчки. Ако разгледаме в Грузия, там има определено приятелно законодателство срещу ЛГБТ общността. И през последните почти три години от момента, в който парламента първоначално Uh, Прие закона за чуждестранните агенти много бързо да допълни тази година с закона срещу ОЛДБТ на хората и други амнисти отбеляза тези усилия, и в Турция, uh, където има uh, абсолютна пълна забрана на мирните демонстрации, на мирните събирания. Това, което е физическа да се полагат усилия за застъпничество пред правителството и също да се документират нарушенията, които са допуснати от правоохранителните органи. И всички тези измърени прекомерни мерки, те са абсолютно непропорционални. На в сравнение с мирните протести, срещу които са насочени. И разбира се, нашите усилия са насочени също и към мултилатерално, многостранно усилие по отношение на Организация на Обединените на нации, Европейския съюз, Асоциацията, Обединението на Американски държави и също Африканския съюз. България споменавате в контекста на законодателните мерки срещу така наречената ЛГБТ и пропаганда. Как оценявате това в по широкия контекст на Европейския съюз и а, как според Amnesty International реагира Европейската комисия и изобщо европейските институции? You mentioned the um, in Bulgaria in particular you mentioned the uh, laws uh, against the so-called LGBT propaganda um, and and um, how do you how does Amnesty uh, assess the response and the measures that the European institutions uh, have taken? First of all um gender identity на първо място, полвата идентичност е защитена предвид и в заложена в Конвенцията на Организацията на Обединените нации за основните права на човека. Но тук конкретно говорим за дискриминацията. Да не се осъществява дискриминация възоснова на значителска принадлежност, пол, религия и каквито да е други фактори. Това е една от основните права на човека. Аз, всъщност uh, Дори не uh, uh, говорих понеже аз не съм специалист от българско право, не говорих даже само за законодателството uh, в, uh, uh, Uganda, на, в тази област Russia, в България, но си мисля също, че в други uh, uh, държави uh, в Уганда, Русия, в Киргистан, в Гана ние реагирахме, като сервихме това, което тук и аз казах това е универсално право на човек, който трябва да бъде спазмен, да бъдат защитавани хората от дискриминация, в основа на тези принципи. И това включва също правото за получаване на точна и пълна информация от всякакъв вид Източници, на мен по-не ми изглежда, че гражданите, когато говорят за процес на вземане на решения свързани с полвата идентичност, включително и правителството, трябва да имат достъпни всички източници, които да предоставят своята гледна точка на въпросите свързани с полвата идентичност. Какво се случва с международното право в този контекст, който описва доклада ви? А и това което виждаме сега през 2025 година... What's happening with International Law in uh, 2025 in the context of what's happening in the report that you are outlining for 2024 and now for 2025. Извоето виждате ли смисъл от международната отчетност и международната, международното правосъдие, ако липсват последствия? Do you see any point in International Accountability and in International Law if there are no consequences? Ще реагирам съвсем пътносигнално на пътночълно и после ще дам по-подробно първият отговор, че наистина ситуацията е достовжисяваща. На второ място обаче има и добри новини. Отговора ми кратко е да, има смисъл от международното право и от отчетността. На първо място, както казах и преди, администрацията на Съединенните Американски щати и други силни държави отхвърлиха важни решения от Международния съд и Международния което всъщност това отхвърляне доведе до подкопаване на авторитета. И разбира се на институциите, които са част от международната правна рамка. Разбира се, are, um, на второ място неща, които са действа, които са претлети от господин Орбан. усилия, които са и неща, които са се случили в Афганистан и в Нигерина, в Израил, в Русия, в Минънмар, в Либия. И последно поредно, да речем и по значение, е нова група станобена рано в 2025 година. Хакската група. Това са държави, които настояват за отчетност отговорност за действията в Игрицата Газа и незаконната окупация на окупираните палестински територии пред тези механизми за международно право. Малко време ни остават технологиите срещу човешките права. Амнести предупреждават, че технологиите се използват за засилване на авторитарни практики. Можете ли да ни дадете примери от Европа и Азия, където изкуственият интелект, дигиталното наблюдение вече нарушават фундаментални права? technology versus human rights. You can give us perhaps some specific examples from uh, the European Union and uh, Asia about uh, how um, surveillance technologies or AI are uh, supporting efforts to fundamentally uh, that are fundamentally detrimental to human rights. Yes, uh, I need go no further than Serbia. Uh, very very uh, uh, Bulgaria, Serbia. Uh, we Serbia, uh, Bulgaria. А срещу журналисти и други активисти, разбира се, това представлява абсолютно нарушение на правото на личната неприкосновеност, на личния живот, на личните данни всъщност имаме доси сериозно сътрудничество с няколко други европейски новинарски медийни организации преди няколко години. По отношение на използването на шпионски софтър Pegas на други места в Европа, в кочто, между другите и в Франция. Ако не се лъжа, в Дания видяхме употреба на изкуствен интелект за извършване на скрини, на лицата, които получават обществени предбивки. Искусственият интелект определя алгоритмично дали тези хора заслужават или не да получават тези социални предбивки. Тоест отговорът е, разбира се, повече регулация от страна на правителството и натиск върху тези конкретни органи. Също и участие на гражданското общество, което да помогне да се опитаме да намерим решения за тези проблеми. И накрая един въпрос не е само като а, журналист, но и като човек ви питам, защото много хора губят вяра. Защо да вярваме, че Amnesty International или която и да е правозащитна институция, все още има сила? Какво бихте казали на някой, който си мисли така е било, така ще бъде? Oh, a final question, um not as a journalist but also as a human being, uh, many people are losing their faith uh, seeing what's happening and why should they, you know, why should all of us believe uh, when Amnesty says that there is still a point, there is still a, uh, something that can change because people think that whatever was will continue to be? Good question. Uh, it, it, for us? It, it's It's a tough It's a of Много тежък момент. това е един момент на множество кризи, климатични, миграционни кризи, инфлационна криза, разпада на многостранната международна система. Тя се, всичко това се случва пред очите, но ние вярваме и ще продължаваме да вярваме, че хората могат да видят и да разберат и да усетят какво означава несправедливостта и че ще и видяхме също демонстрации по цял свят през 2024 година срещу това, което се случва в Украина, което вече споменах. Искам само да отбележа, че хората в Украина страдат всеки един ден, за да защитят ценностите, които тяхната държава представлява и защитава. И в Европейския съюз също видяхме и по цял свят хората да се изправят в подкрепа на, на ситуацията, която се случва в Евицата Газа. И още веднъж ще подчертая това, което. И вчера казах по време на моята, на моята презентация, виждам много активисти в България, много активисти в Сърбия, включително и много съм щастлива да отбележа младите хора също. Ани, благодарение на всичко това трябва да продължим нашите общи усилия, защото това е прекалено важна битка, за да си позволим да изгубим. Секунди преди да започнем интервюто, разбрах, че всъщност идвате от Канада. Смятате ли, че Uh, политическият отговор на Канада след uh, изборите, които преминаха току-що спрямо ефекта Тръмп, uh, носи някакви надежди и за човешките права? Uh, just So I've say this as a private citizen and yes I am originally from Canada. Yes. Yes. Um, in circles, uh, and I, I that and, strong and, strong and in that обществото uh, и цялата държава отхвърля of, uh, тези недоказани, недокументирани искове uh, за uh, освобяване на доста незадъкословни отношения между Канада и Съединени Тещажи, но по-важно от това хората са много обединени и са много излични ясни в своето намерение да защитават своята национална сувереност и нещо друго, което е много важно Канада, включително правителството не се страхува да каже нещата директно договори САКС. за предръсъдистите, за липсата на факти, а, от страна обвиненията, които, текущата, които администрацията на САЩ отправи към Канада. Изправене срещу опита за натиск чрез сила. С това завършваме. Благодаря на Мари Стъртърс, регионална директорка на Amnesty International Европа и Централна Азия, с тази, с тази мисъл, че ако искаме свят с по-малко страх и повече справедливост, всичко започва с това да не мълчим. Благодаря и на Uh, Калоян uh, Калинов за превода.